spoiler -varning. Vi förstör allt! Black lives matter. Men vad som betyder ännu mer så är ju förstås spoiler-varning. Så här är vi igen. Nästan på annan ort. Tycker du det äkar idag? Jag tycker det äkar lite idag. Det kan hända, men det är ju ensamt i cellen. Ja, det är ju lite ensamt. Men att kanske det är de här myckna flyttlådorna man sitter bland. Det är dags nu. Mm. Det, det är farväl. Mm. Men det är ju trevligt då man har fått sätta sig ner och se en Spike Lee-rulle för att ta tankarna från alla omvälvningar som händer i verkliga livet. Mm. Att, jag måste ju säga Spike Lee har ju verkligen... Han vistas i helt andra världar än jag är i. Alltså i USA. Dels det. Men också ja, i Vietnam. Okay. Och också i, verkar det vara i något sådant alternativt universum där folk inte riktigt fungerar som vanliga människor. Mer om detta om en riktigt liten stund. Jag känner för sakens skull så borde jag väl nämna att vi fortfarande finns på all, alla handa former av social media, som till exempel vår famösa e-postadress triggervarning@gmail.com där man ju kan skicka till exempel att vi inte förstår Spike Lee filmer för att vi inte har någon empati med mörkhyjade människor eller liknande. Precis, och såklart kan ni ju hitta oss på, på Twitter, ifall ni kan fatta kort, uh, där hittar ni oss som ett uh, triggervarning ett. Mm. Och för den där längsta och mest bitande missriktade värden så finns vi också bekvämt tillgängliga under triggervarning-flaggan på Facebook. Men ja, nu när det var avklarat The Five Bloods: mm -hmm. Att det, äm, det här var ju nu då en till äh, rakt till Netflix-film. Därför att, du vet, den där saken som fortfarande härjar i världen idag. Ja. Jo. Mm. Donald jo, Trump. Precis. Ja. Uh, ah, jo. Mm. Orange menace. Jo. Men att, alltså, låt mig få det här undanstöka nu först. Att den här Black Lives Matter-grejen, så jag förstår ju att det finns en viss del av som så här Um, svart liberation som ligger till grunden för mycket av det här att jag menar hur USA i princip använt sina mörkhyade medborgare som en Churchill mot fienden i inte bara Vietnamkriget utan ganska många krig och sen då kan ja. man ju sätta in alla möjliga då tankar om uh, vare sig Amerika hade rätten eller nödvändigheten att befinna sig i Vietnam till att börja med men det blev ändå en lite lite där dålig smak i munnen för det känns som att really att pushan inte här lite väl. Det kändes som att den var vinklad på ett sätt som att den skulle rida nu på saker som händer just nu i världen. Ja. Mm. Det, det, var ju. det var den ju min sann. Um, ja, alltså personligen måste jag säga att det här var en film där jag kände mycket tydligt att jag ähm, eftersom jag inte har liksom, i något skede varit där så att säga, i USA mm. äh, så det känns att det här var en film där jag faktiskt kände mig som en äh, någon som ser på direkt på utsidan som liksom mm. ser det här. Att där var där var mycket antar jag, kopplingar till specifika kulturella skiftningar liksom och sånt som man kanske har hört om, mm. men som säkert skulle ha kännats mycket mer kraftfulla de scenerna om man skulle om det skulle kännas att det skulle vara mer av faktiskt liksom den här liksom folkskälet mm, no, Jag är ju intresserad för att som rent historiskt plan av den här tidsperioden bara därför att hela den här Vietnam-situationen är ju en som så udda sak egentligen. Ja. Uh, sen så har jag ju läst allt möjligt om just som så här svart frigörelse och liksom så här kulturella skillnader för att, jag menar, vad har jag för förkoppling eller insikt i skulle säga deras strävan som ytterst vit sittandes här i Finland där du liksom stirrar inte än utan kanske 15 gånger om du har misstag skulle möta liksom, någon annan kultur på gatan. Uh, men att I mean, det är ju intressant liksom allt från de här svarta pantrarna att uh, bara den här frigörelsen. Man behöver ju inte gå yeah. så långt tillbaka som säger Rosa Parks eller slaveriet för att konstatera att men, det finns ju en viss ord här, Nespa. Yeah. Men Precis. Men att om man tar bort liksom de här grejerna, och jag mm. tror ju det är det som den här filmen rider på ganska mycket, att, att bara den här närheten till de här ämnena och de här mycket känsliga äm, sakerna den tar upp, som förmodligen också får otroligt mycket medvärde om du är, äh, är mörkhyad amerikan eller varför inte en svart amerikan, så här. Mm. Äh, men att vad du har kvar så är egentligen en väldigt udda film om folk som betär sig som om de är med i en väldigt så här till, tilltuffsad teaterpjäs. Som inte betär sig. Jag, jag, jag, jag har ingen aning om vad folk gör halva filmen. Det känns som att ah, titta här har vi liksom de här mina favoriter ut The Wire. Som står tillsammans ja. med de andra dyrna och gör saker. Men det känns som att mm. alla gör saker som bara är som det mest dramatiskt passande för varenda ögonblick. Det är ju som ingen som ja. tycker beter sig på det minsta förnuftiga sättet. Ja, det det det var det, det, det måste jag säga att jag håller med om. Att det, jag vet inte, det kändes också att det här där, där fanns intressanta... Detaljer, men det, var, det verkar just att det hoppar över, eller det hoppar vidare från de här sakerna så snabbt. Mm. Att, att, att jag, jag vet inte, för mig så skulle det ha varit väldigt intressant att, att, att se mer av den här no, no, Delroy Lindos karaktärs liksom, posttraumatiska stresssyndrom. Att... Mm. Att, att, att, och deras Mera kanske då här hur, hur det här kriget Hade påverkat dem För att nu, nu kändes det att även om de gjorde de här Tillbaka kopplingar till, Då de var där under, I den här krigssituationen Så tyckte jag att det blev Jag vet inte Det, det kändes inte att de här två liksom Blev kombinerade um... Åtminstone för mig som Som tittar ja men Okej, okay, jag, jag gör min traditionella koppling nu då. Bara för att du har en film om förintelsen. Eller en film ja. där förintelsen ingår som tema. Betyder inte att ja. filmen är antingen bra eller att den är betydelsefull. den tillför någonting till ja. debatten. Du kan bara sätta in en massa kopplingar. och Därför automatiskt ska du få en viss respons. att Jag till exempel hört det sägas. Och jag måste väl ta tillfället att nog verkligen berömma Roy Lindå För att alltså han spelar skiten ur den där karaktären. På riktigt. Men. What the fuck was he doing? Därför att det fanns som så, mycket, det fanns som så många grejer där som jag tyckte ska vara liksom intressant att ta fokus på. Som till exempel, vi fick ju inte veta någonting om kanske situationen. Hur den relaterar till Amerikans tid där efter kriget. Vi bara säger som det här slutresultatet. Och det, blir, det kommer yeah. alltid som ganska dramatiskt in your face. Och att det är egentligen en väldigt så här reaktiv film. Uh, där du som bara får gå med att ja men Paul har problem och är crazy. Okej. Okay. Yeah. Men liksom, hur fungerar han i största allmänhet? Liksom, vad är det som triggar det här? Att folk är ju inte Folk är lika crazy som han utan någon anledning. Och folk, det finns ju olika nivåer också. Jag har som svårt att tro att han går helt topptunna och crazy. Det var ju bra dramatik att han gjorde. Men att jag förstår liksom inte bara. Varför kan man liksom inte få en ingång i det här? Ja. Uh, för du måste bara acceptera saker och alla har som så här, personlighet eller historier som kan sammanfattas med som en eller två meningar och sen bara spela dem ut så långt det går vill vi inte gräva djupare vill vi som inte säga mer av de här huvudkaraktärerna liksom den största frågan för mig är ju kanske fortfarande liksom, what the fuck gör de där att liksom jag vet ja. att de ska hämta den där guldet men att, why are you doing it this way? Och jag tänkte som när mm. filmen började. Det här var lika mycket en sån här. Att de som är en grupp kanske vill ha hela lite sår. Eller nostalgi. Eller de, yeah. på sätt och det var äventyret. Yeah, För ja. annars, jag menar, god damn. Helikoptera in, ta skiten och gå. Att när det sen kommer. På, jag menar, här har vi nu en film som man automatiskt nu är rasist. Om man inte tycker om. Men som är som så rasistisk. Mot typ vietnamäsarna. Då, att man sitter ju som att. Oh, att alla vietnamäsar. Så är ju antingen pussis. Eller så är de som total bingalna, Liksom landspirater typ. Att. Som, mm -hmm. what, what is going here. Spike my dude. Att, som bara, Vad är det du försöker sälja. Vad är det du försöka pusha. Är det här är som en pride film. Är det här en, en krigsfilm? Försöker du relatera till sår som aldrig hälas till följd av Vietnamkrigen? Mm. Alltså, jag har ingen aning om vad det är jag ska försöka få ut av den här filmen. Och jag kan inte bara säga som. Ja men sen gjorde han det och sen gjorde han det och sen gjorde han det och sen var filmen slut. Och det fanns mm. ju nog liksom så här Black Power där. Så då är det väl en bra och mycket tankeväckande film. Hmm, tiltar huvud åt vänster. Det kanske mm. är det det jag ska göra. Den är som ja. så reduktiv. Ja, jag vet ju, alltså, jag, Nu är det ju det att. Man börjar ju fundera sen. att okay, Vad kan det här, den här porträtteringen. Då, betyda. Eller, eller vad är det man vill föra fram. Kan det vara en, en kritik. Mot hur, hur så att säga, mörkhyade. Har porträtterats. Till exempel i amerikansk. Media. Tidigare, och att för innen, att säga, liknande, krass, ja, var för ja, innan så till liknande så här. Man eller någon stereotypbild jag stereotyp av det vietnamesiska folk. Ja. Och, och sen med, med ur, ur synvin av de här fyra äh, krigsveteranerna. Att är, det, är, det liksom, är det något sånt man försöker föra fram? Är det här en, en fingervisning åt, åt så här Rambofilmer? Vilket du ju också nämner. eller kommenterar själva i filmen om det här. Rambo-scenario. Och liknande. Och, och sen, sen blir filmen något av en, en Rambofilm i slut. Mm, men att Ja, inte värt, ja. jag tror det så, är... Men det är ju det att vi försöker nu fundera, okej, okay, vad, vad kan tanken bakom det här vara? Uh, mm. att, för, för, för det är ju som sagt att det där, där, så där, där händer saker men så är de inte, jag vet inte, om det sen är det sakerna klara och sen är den bara att ja, att ah, ser du här, här då är en, av, en, en mycket god vänt i oss. Ah, okej, okay. no, uh, låt oss fortsätta. Jo, nämen, jag tror om den här filmen är ska vi säga, ironisk på något sätt så är det som, mm. så här känner jag inte bara ett steg utan typ ett isberg ovanför, under, långt bort från mitt huvud att jag har ingen fucking aning om vad liksom Spike försöker här. Mm. Äh, ja. Den andra är ju som att folk är som så... så jag vet inte vad ord jag ska använda här är, jag vill liksom säga reaktiva men att du, är, du nämnde Rambo ja. att jag tänker på den äran av filmer att du har sådana där filmer mm. där typ uh, huvudhjälten då som är en amerikan då med väldigt så här, svällande överarmsmuskler då, stiger av planet ja. i något utländskt land och som vi alla jo. vet i alla länder som inte är USA så är det bara fullt av skurkar och tattar liksom jo, jo uh, exakt och så fort han sätter sig i taxin så har du en otroligt charmig sort av of mixed American som sitter där då och frågar vart han ska. Och innan den här taxiresan är över så är den här personen, som är lite relief, också den här personens bästa vän. Han har helt övergett alla sina ideal och idéer och går liksom lite extra för att hjälpa den här personen. Och blir yeah. antingen mördad någonstans i filmen för en push för huvudkaraktären som förstås är jätteinvesterad i den här taxichauffören. Jo. Eller så jo. fortsätter han att vara komikorrelif och det blir liksom lite buddy-buddy. Och sen så får han väl ja. sitta med någon bystad tjej i slut och sånt av vi att ah, ja, there he goes. Um, ja. Och det är lite samma i den här filmen att alla karaktärer existerar som skulle säga, alla karaktärer som existerar utanför den här fyra-personersgruppen eller fem, jag på hur du säger den då. Så existerar mm -hmm. bara ja. för ett väldigt specifikt syfte. Att, om man ser nu till exempel på den här Heddy Bouvier nu då mellan ja. att, alltså, ingen fungerar sådär. så där, ingen talar så där, ingen reagerar sådär. så där, att hej minst du, minns du när Jesper Päckens karaktär bara som sådan randomligen exploderar. Och de hotar där där och ja. de är fastbundna och dragna igenom djungeln. Ja. Det är nästa steg att mm. sitta och fnittra ett och flörta. Ja, men, men, men, men du vet... Arbeta äh, inte på en ideell så. organisation. Äh, ja. Försökte ni, ni liksom pusha mot all sån här orättvisa och stuff. Äh, ni får en miljon till det här. Ja, Okej okay då. Ja. Ja, men, men, men, men där ser man ju liksom att, att, att i typisk amerikansk eller typisk amerikansk standard kanske det här var en kritik mot, mot kapitalismen. I do not att, think so. Ja, ja, no, men, ja men en miljon ungefär var ett live värt. Jo men alltså, för, för sen så donerar de så, så donerar de ändå de här pengarna då ja. för, för då växten karaktär och så här. Om man säger liksom, kan ni som, kan ni som bestämma er nu? För något som emotionellt stadium att stanna där. Ja, de är ju riktigt mm. så här stockkaraktär. De är riktigt den här taxichauffören ur 80-tals actionfilmen. Som är som att. Hej jag kommer i Cold Relief. Och jag är här bara för att föra plotten framåt. Eller agera som någon sorts emotionell puff i huvudkaraktären. Hallå. Hallå. Mänkar jag någonstans? Nope. What are you faggot? Titta på vapen under de stora musklerna. Och tissarna. Okej okay, den. Det bara känns som att men vi är väl lite förbi det här. Och varför är de här karaktärerna där? Och varför yeah. är alla vetnameser antingen liksom superstoiska eller liksom så här landspirater. What's the deal there? Finns det något spektrum där? Det känns som att hur ska yeah. vi relatera att att har någon fucking koppling till kriget i sitt eget land. Jo, ibland mm. så skriker de och blir arga när folk vill ha köpt deras kycklingar. Ah, okej. Okay. No, Men say no more. At, mm. Clearly så är ju det här inte viktigt eller värt att fokusera på. Och jag skulle yeah. kunna säga att de skulle kunna centrera den här handlingen kring de här fyra veteranerna och då den här mm. sonen. Och om du då vill yeah. uh, också då Chadwick Boseman då Uh, som den här generalen Eller whatever Men ja, han, han, var ju, han var ju bara deras här squad leader Ja whatever inte var, inte var han ju högre uppsatt Men han var ju den som band samman De här i, i krigets uh, Kaos Gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay. Mm, Ja, det var han uh, Just så Ja, jag antyder att du är homosexuell För att du tar upp sådana här saker Uh, ja. Men låt mig fortsätta nu då vara extra homosexuell och, och rära lite mer om varför jag tycker att det här är en helt poänglös film. Att det, okay. finns som, no. det finns som så mycket som det känns som att de vill trycka in i den här filmen och mm -hmm. de har så mycket tid att göra. det. Den här filmen är fucking över en och en halv timme, äh, två och en halv timmar lång. Ja. Men... Men det känns som fem timmar för lång. Att för mycket av det är bara liksom de här som vandrar runt. Och liksom har den mest minimalistiska av diskussioner om fucking ingenting. Alltså holy fucking shit vad reduktivt det här är. Att jag, jag, jag är bekant med filmer där man ska som, försöka som uppleva. Man ska och fokusera på karaktärernas... Känslor och man ska som inte kanske yeah. förvänta sig så här: Quentin, Tarantino, dialog dialoger varenda sen. och jag behöver inte heller. Men det är just det där att ingenting make sense det make inte någon att de är där. Det make ingen sens att de yeah. är där. Oskar hämtar hämta det där guldet. Det märker ingen sens att de är där och ska hämta det där gulden på det sättet de gör. Det märker ingen sens att den där ungen är där. Det märker ingen sens att de liksom i princip spyr ut vad de ska göra åt alla som de möter. Det märker ingen sens att fransyskan och finnen och antal tysken är där. Det märker ingen sens att det plötsligt kommer någon fucking guerrilla från ingenstans och börjar fittas. Alltså, titta om någonting märker sens här. Och du sitter bara där och som tänker som att äh, men jag trodde det här var liksom om Vietnamkriget och de här veteranerna hur de relaterar sina upplevelser och nej, de ska hämta guld och djungel. Black power. Ja. Mm. Och så får du som fundera ut hur, hur, hur passar det här ihop? Ja. Mm. I don't know. I, I, I do not know. Ja. Och jag vet förmodligen ja, det inte var... för att jag är rasist. Ja, jag, hade kanske, jag hade kanske tänkt föreslå att kanske det här var poängen med det hela. Alltså, det är helt planlös och sämstlöst? Nej, nej, alltså att, att det är betydelse upp till, upp till individen. Men varför? Att skapa. No. Jag hade inte tänkt så långt. <laughs> det är inte jag får inte betalt för att tänka, tänka så länge. Ja, alltså, lite nog, Ja. Nej. Men, nej, men jag trodde först att du gjorde någon sån där uh, att en, en jämförelse och försöker göra en poäng av det kanske liksom hela det faktum att de här fyra personerna är i djungeln och sitta och gör någonting som mäker nonsens, alls. Att det skulle vara någon ja. typ kommentar om vad säger de svarta. Uh, soldaterna gjorde i Vietnam de med, no, Det att med. Riktigt bra. Inte enbart, inte väl enbart så att säga. Det är de, de, de, de mörkade soldaterna. Det var ju det de, såvitt. De, de, Okej, okay, admittedly det lilla jag har läst om Vietnamkriget. Du vet att du är den där guy nu. Högst sannolikt. Jag måste bara säga det för det är så perfekt för att du är den där killen som när folk postar som liksom black lives matter så kommer då actually ja. all lives matter. Nej, nej, alltså <laughs> men, vad jag ville jag ville säga är att det, det var ju det var ju som för för en stor del av soldaterna så var, en, var den där liksom existensen där ganska planlös Alltså, så jag tänker ju som att det. Det skulle vara, vara intressant att kanske ta upp att skulle man ha fått en bild av att den här filmen visar att det fortfarande är fortfarande lika planlös. Met det finö slice from the tablecloth. Jag ju ja, yeah, så funderar att den här. Äh, nu, nu är det ju det man själv som gör den här kopplingen att vad är den här äh, fransosen De Roche som ja, ja, han, ja. spelade av Jean Renoir så var det, var det han som hade skickat dit det här de här, de här, här gänget som då skulle försöka ta det här guldet från dem sannolikt det var väl det var som det antyds där. men men jag men det är sant att det kändes som att det var, det var lite sådär att, ah, no, men det de råkar komma dit. Och, mm. och se att, ah, ser du, de där söker efter någonting, ah, det måste vara guld. För att, uh, hur visste de att där någonstans skulle finnas det här guldet som då någon gång hade lovats till den här ena, det, det här ena som liksom byns säga, invånare. Att, att, det, att jag vet ju, att är den, här liksom, är, den där, är den där planlösa stämningen så här som man får av det här att är det är det, en, är det en kommentar på att hur det där kriget verkar upplagt för ur, ur synvinkeln av den enskilda soldaten. I don't, I don't know. So. Jaha, Ja, men. Jo jo, don't... men men alltså okej. Okay. Att... <laughs> Jag, min infallsvinkel ja. när det gäller filmanalys, kritisk ja. mm. filmanalys, så är fortfarande den att show, Don't tell, att du har ju med det här. Så att varför ska, du, varför ska jag som publik sitta och gissa när du kan förmedla det på ett fungerande sätt? Jag förstår att det mm. finns en. En visst medvär är att höja vissa delar av en karaktärsmotivationer eller bakomliggande historia eller tankar eller så här lite i dunkel. Jag förstår det. Men du kan ju inte bara liksom faff genom en hel film och sen bara därför att det behandlar starka eller stora koncept eller världshändelser. Att, no, men jag ja. tror att den där färgen på skorna så symboliserar ju helt klart jorden och det faktum att det fanns snö där så representerar den vita mannens huvudtagande av hela den gröna jorden att det, det, det kommer som till den här nivån då. att det bara ja. ska lära sig. De, det de gör det ju det de, de, de gör det ju Jo. men alltså, för att, det är inte så heller att men om jag ska jämföra nu med, ibland kanske det är nödvändigt att jämföra Spike Lee med Spike Lee. Så här. Okay. Uh, för att han har, ju, han har ju helt klart sina käpphäster som man rider på. This is a Spike Lee joint, after all. Um, jämföra den här filmen med Black Klansmen. Okay. Black Klansmen, så... So fokuserar jag också på en väldigt specifik grej. Och som alla Spike Lee-filmer så ja. har det väldigt mycket att göra med liksom Black Power och identitet och förbiseddhet och sitter i det främsta av vita. Spike Lee, det finns ju många personer som är med i den eller andra filmer som också förekommer i den här filmen. Både till exempel Jasper Packard och Paul Walter Hauser så är ju med också i Black Landsman. Uh, yeah. som de vita rasister men uh, Black Clansmen uh, även om jag tyckte att det var en ganska rörig film uh, mm. så vårt kritiker rosade avsnitt om Black Clansmen för säkert två år sedan tillbaka um, ja, ungefär så mm. jo uh, men att det här var ju liksom 70-talets 70 Amerika och ja. det, det hade att göra ganska mycket med bara hur man ser på liksom, svarta människor. Eller liksom hur man relaterar dem till vita människor i, ja. i den här mm. auktoritetskontexten. Och det fungerar. Uh, men att den lärde ju av många samma problem som jag tycker den här filmen också har. Just det här att den ibland fokuserar den så hårt på... Identitet att man kanske glömmer bort att man kan ju inte bara göra som så här rakt av karaktär. Du kan ju bara inte sätta in en typ som elak, elak, elak, elak, elak, elak, elak, elak, ja, elak. Men det finns ingen som inte fattar att Jean nå är liksom en bad guy. Yeah. Från mm han -hmm. kommer in som någon fucking liksom vitplantageägare. Yeah, så med, exactly. sitt, med sitt fucking liksom kol kolonialist mentalitet och sit att sitter, och sitter mm. i. Man vet ju att väl well, is att han <laughs> kommer ju att liksom föräda alla. Dessutom är han fransk, fränky frågan, frensky fråga. Och det är ju så fint att den där ena karaktären så där, inte alls subtilt. Uh, Kalla honom för The Roach Alldeles i början. Ja, no, men, <laughs> liksom, var det till Churchill eller vem det var som, det var någon som beklagade sig av de här franska delegaterna betedde sig illa, att liksom, att, uh, at beklagarna betedde sig så här och, och visade ryggen och sen, så får väl Churchill, not. that's okay, I've seen their backs before. <laughs> <laughs> <laughs> Men, ja. Men alltså som Igen så kommer det lite Att tydligen så är rasism Helt okej okay, Om du antyder att De som propagerar rasismen Är värre utsatta själva För du vet Rasism tar ju ut rasism Antar jag Det är så det funkar jag har aldrig förstått mm. det. Men det är bra att man ja. lär sig lite ibland. Ja. Äh, nej men det känns som alla kulturer som inte liksom typ svarta amerikaner den här filmen. Är liksom up for grabs. Att de är skurkar, de är tjuvar, de är horor, de är banditer. Och sånt som att okej, okay, så är det väl. I never saw it like mm. that before. Uh, mm. Men igen, jag tror man måste ha en film för vad den är. Så att jag ställer istället frågan. Tyckte du fick någonting ut av den här filmen? Uh, Nä. Jag, jag, jag måste säga att den, den den lämnar mig ganska oberörd. Den här filmen. Alltså, jag, jag, den... Det, det var så att när filmen var klar tyckte jag att jag, jag sett den här filmen. Mm. Okej, okay, va, va, vad ser jag på till följd? Att Den Den lämnar mig inte med, med den här med, med tankar. Eller, eller så här, att jag skulle gå tillbaka och fundera att ah, men den där seren. Den var, den var intressant. Mm. liknande. Det, det, det är faktiskt nej. Tyvärr, nej. Inte, inte. Det, det gav nog inte hemskt mycket åt. Mm. Du då? Uh, no, en av de sakerna jag tänkt först uh, medan jag såg och också lite efter att jag hade sett den här filmen var att det kändes egentligen som en annan film som bara någon hade ändrat upp för att passa väldigt specifikt perspektiv. Uh, tydligen var det också var det också exakt så. Um, för att tydligen var det ju kolla på Wikipedia där var det ju att tydligen var det ju egentligen men att det en film som bara hette The Last Tour och det också ja, ja. men att det skulle vara en Oliver Stone film. Uh, men okay. att sen så tog väl Spike Lee och hans kompis då och ändra det här perspektivet i ett äh, afroamerikanskt perspektiv. Uh, right. att, så att, för jag menar, en av de här sakerna som gör minst sens för mig. Så är just till exempel det här guldet. Yeah. Ja. Att som. Igen. Varför. Why anything really? Yeah. Jag, skulle, jag ska spara dig och publiken nu en tio minuters rant om det. Så jag bara säger okay. att det inte är så mycket sens. Men från ett kanske ett vitt perspektiv så skulle det kanske ha lite mer sens. För där skulle jag mer förstå förstått att kanske i deras fall så var det mera att bara få någonting ut av den här upplevelsen. Men på sättet ja. som de presenterar den här filmen med i relation till att vara svart och allting så kändes det att det var mer en film om identitet. Och jag fattade inte vad satan de hade att göra med det där guldet. Och allting som det minsta relaterat till det där guldet så bara gjorde att det kändes som den här huvudstorgen blev så, så uvattnad och sporadisk och konstig och, och, och reduktiv. Så att för mig så var det här igen Sen är typ två och en halv timme som jag inte får tillbaka. Och att, yeah. mm. äh, jag ångrar att jag såg den. Den tillförde ingenting. Den bara fick mig att förlora respekt för Spike Lee. Och att det kändes ofärdig. Att man skulle lätt kunna klippa bort åtminstone en halvtimme. Man skulle lätt kanske kunna fila på. Ta bort lite karaktärer. Göra vissa andra koncept starkare. Kanske droppa någonting helt och hållet. Att antingen skulle de yeah. göra att soldaterna återvänder för att äntligen få betalt eller soldaterna försöker återanknyta till liksom sina upplevelser i Vietnam och man gör det med kulturell resa av förnyelse och liksom att kanske hitta och förstå sig själv. Och det ska ha funnits rum för båda i den här filmen, men de hanterar på ett så slarvigt sätt att de bara liksom gick in i varandra på ett väldigt skumt och upprörande sätt och att man man bara satt och var i irritär av hela här filmen. Och jag yeah. tror inte det finns något värde där. Jag tror inte det finns någon egentlig yrkeskicklighet alls. Jag tänker lyfta fram just Elroy Roy Lindo. För det är väl typ yeah. nästan alla är överens om att det var en väldigt stark, väldigt bra uh, performance. Uh, det var jätteroligt att, att se Clark Peters och Isaiah Wittlock igen. Uh, Noterade yeah. för övrigt den där lilla. Uh, grejen där riktigt sist i filmen efter credits uh, nej det kan jag inte säga vad nah. uh, uh, uh, uh, var det no, du hade hela produktionsteamet teamet som satt tillsammans framför kameran och gick shit <laughs> <laughs> <laughs> ja. då ja, blev jag alltså lite jag, glad jag reagerade så nu blev jag lite ja. glad när Isaiah själv drog av en. Där. Jo, när han sa det under, under filmen jo, jo. Det, var inte, det var inte mest ska vi säga, betonade det. var inte längsta han hade, han hade gjort det hela men, men, men det, jo, det var men jag tror han måste säga det var enda grej han är med som alltså, alltså, ja, alltså han får inte skriva på ett kontrakt om det inte står. Nej det finns en shit-klausul med åtminstone 21 <tryck> i mitten. Uh, jo. Jo, jo. Men jag, jag tror att sista slutligen så att liksom vi, vi ska göra mycket med rasism liksom och så här. Men att alltså för mig spelade ingen roll att de här personerna är svarta. För mig spelade ingen roll heller. Um, att den här filmen nödvändigtvis av de här sakerna. Men jag blir lite irriterad, för det känns på sätt och vis som den här filmen lovar att här har du en film som faktiskt tänker ta fokus på vad det är att vara en svart soldat eller liksom deras perspektiv. Och jag tycker yeah. att det levererar allting utom, eller väldigt yta på de nivåerna och sen går de av någon anledning onödigt djupt på en yeah. sån där shit som ändå är lärda yeah. någonstans. No, no, det, det var det jag liksom, tänkte att, att jag funderade att om man själv skulle vara liksom, mera eh, ha, liksom, ha den här amerikanska kulturen det skulle vara så att säga, ens egna kultur mm. att, att om, det, om det då skulle vara mer för vi får ta med ett mervärde här för att nu så att säga, de, de talar om eh, då alltså Martin Luther King eh, mm. juniors, det här eh, det här mm. och, och, jag, och jag tänkte att okej okay, att, det, att det är ju en så att säga, det, det innebar ju också en brytningspunkt mm. i, i, så att säga, i, det, i det här inom amerikansk historia mm. och, och så här och det, och, jo, man, man fick en, en liten scen där de här fem soldaterna reagerar på det och det gick igenom en en, en diskussion där man då funderat okej, okay, vad, vad blir uh, Martin Luther King juniors arv här mm. Sett, mm. sett ur synviken av de fem soldaterna och, vilket jag tänkte att nummer, det här kunde ju också vara intressant men sen blev det där no, men det var ju en isolärad var... scen som sista Ja det var en alltså, bra scen och... jo, jo. Men... Men, men just att sen var den scenen över och så var man så var det som liksom, vi tillbaks till, liksom att vidare till till till nästa grej ah, ja. att att att just så att säga att ett att jag kände mig som en en en vad skulle jag säga att att jag stod helt utanför det här så att den där min upplevelse Kanske inte blev så stark som så att de skulle ha gjort den där scenen liksom rätt mm. men så jag, vet, men jag måste säga att inte, inte vet jag heller om det här för mig så kändes att, ah, att det här är den definitiva filmen om så att säga, det, de, så att säga, de svarta soldaternas upplevelse av Vietnamkriget. Nej jag tycker ja, det... ärligt lite det finns mer substans det här i Forrest Gump. <laughs> att... Ja. tycker men den jag tycker den oärlig film. Att, att den glorifierar vissa saker utan koppling och andra saker så antar man antingen är så självklar eller liksom så onödigt att fokusera. fokus på. Yeah. Men att, jag vet inte att det kanske är onödigt ändå att omsätta så om folk gillar den, filmen. Och de gillar den därför att den nu då är väldigt aktuell med Black Lives Matter igen. Och sen kommer det att dö i några månader, ett år. Och sen kommer polisen att slå ihjäl någon ny svart person i USA. Så kommer det att blomstra upp igen. Nu är ju den här, sen, den här senaste tidens polarisering och aggressiva reaktioner inte i följd av, tror jag, Floyd. Utan det är ju... Äh, mot bakgrund av coronan att folk söker något sätt att, att ge upp, upphov för sina starka känslor och sin oro och sin världsorg, kanske men att jag vet jag tror det är folk som puffar de här filmerna så de är ju typ de värsta rasisterna för de har ju inga, de har ju inga genuina känslor tycker jag jag tycker synd om alla som lider yeah. all lives matter men att jag tycker det är bra att vi ibland som en ras, liksom hela mänskliga rasen går samman och reser oss mot någonting som Men det här är ju värdestygligt. eller det här är ju, vi kan inte svälja det här, ja, nu måste vi göra någonting. Och även om det inte är till faktisk aktion så lär det leder bara till vad man tänker efter och kanske stärker sig för att förstå folk eller grupper eller händelser som man inte har att om eller ens tänkt på tidigare. Så då är det nyttigt. Yeah. Men uh, The Five Bloods är en bra film? Hell no. Actually, it's quite shit. Spoiler <laughs> spoiler-varning. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler spoiler, spoiler spoiler, nu är det slut.